Ez az átkozott lakás. Hát újra itt volnánk Milánóban. A gyerekek kacagását, szivakodását és hancurozását immár nem a kék zöld öböl vízhangja fogja fel, hanem az alattunk lévő bérlője, aki seprű verdesi a mennyezetet. Nőm átplantálta írógépét és felkiáltásait a tóra és az illatozó házfákra nyíló nagyszobából, a városi lármára és büdösségre nyíló háló dolgozó szobácskába. A Róza átplantálta epekedését a fináncokról a boltos segédekre, ami mindazonáltal nem akadályozza meg abban, hogy a legjobban hiányolt finánc számára honkába vegyen egy nervtamban szegény, ám lírai szárnyalásban gazdag levelet, melyet estéről estére megtárgyal a feleségemben. Már mint a lírai szárnyalást, de nem a nyelvtart, ami a legkevésbé sem érdekli. Esténkénti átlagként, mint egy tízsorig jut el. Ezt a tízsort másnap este törli, amúgy Penelope módra. Mire a levél elkészül, a fináncot már réges-rég küldték. Bu és Mr. John úgy áll a szűkös helyviszonyokért, hogy újságokat, papucsokat és húsz szeleteket vonszol a lakás minden zugába. Barátságnak még nem lehet nevezni kettőjük viszonyát, inkább bűnszövetkezetnek. Ahogy együtt látom őket, a nagy darab, lármás és szeleburdi bút, meg a kicsiny, hallgatag és agyafúrt Mr. john egészen úgy festenek, mint valami stan pan ketrecbe zárva. Ahányan vagyunk, ki több, ki kevesebb megerültetés árán, kezdünk már beletörni a munkába, tanulásba, veszekedésbe, játékba, és egymás taposásába ebbe az öt szűk, túlnépesedett és túlszínezett helyiségben, vagy inkább ötjukban, mely városi lakhelyünket képezi a vénséges vén, naviglióra néző vénséges vén sokadik emeletén. Már a lakók számát tekintve beláthatják, hogy kevés az ötjuk Tekintetbe véve azonban eme lakók jellegét és lelki felépítését is az ötjuk végképp lehetetlenül kevésnek bizonyult. Ha így van, mondják önök, miért nem költöznek máshová? <gül> Mert az olyan egyszerű, ugye bár. Vagytán önök találnak majd nekünk egy másik kötött bérű lakást? Addig még nem lesz annyi pénzünk, hogy vásárolhassunk egyet, azaz soha, mi már bizony itt maradunk. Hová is mennénk? Mindazonáltal valahányszor visszajövünk, ami napfényes, levegős, dallamos, nyári közjátékunk után ebbe a kaotikus ketrecbe mindig ugyanaz a mese ismétlődik. Kevés változtatással megismétlődött ezúttal is. Ne részletezzük most a hazafelé való utat. Három óra az öreggel, ugratókkal, nyögésekkel, nyávogással, nyüszítéssel, a komisz migrénben szenvedő feleséggel. Bú háromszor hányt, Mr. John egyszer, róza pedig majdnem. És megállított emiatt vagy tíz alkalommal, de egyik se volt az igazi. Hitvesem részéről hányás nem történt. Azt mondta, hogy egyelőre a fejével van nem foglalva, A gyomrára esetleg majd otthon kerítsort. Hmm, ne részletezzük a megérkezést. Az öreggel, aki egyáltalán nem akar többé kinyúlni, ő sem szereti a várost, és csak a kalapásnak adta be a derekát. A liftel, amely szokásához híven nem működött, s emiatt gyalog kellett megmásznunk öt emeletet a bőröndökkel, a zsákokkal, az írógéppel, a gramafonnal, a kutyával, a macskával, a kicsivel, aki időközben elaludt, és a feleségemmel, akire rájött a szédülés. Még az is. Ne részletezzük a lakásba lépés körülményeit, a porig sújtott némaság első pillanatát, amelyre tüstént felcsendült róza álmélkodó hangja. Nagyságosul, mekkora piszkosságot csináltál? valamint a feleségem mondókája, aki úttat tört magának a magányos nyári városlakó élelmet jelentő újság, por, piszkosedény, hurkába csavart lepedő és cigaretta véghegyek között. Ne részletezzünk mindenből semmit, hanem térjünk rá a három gyermek első iskola napjára. A Vekker hétkor szólt, de Róza szokása szerint nem hallotta, tehát én ébresztettem, eszeveszetten dörömbölve az ajtaján háromnegyed kor nyolckor. Mi a tróza sietség nélkül evickélt kifelé az álmok világából, nem is az ágyból, lezajlott a három gyermek plusz egy atya jól bevált csetepatéja a fürdőszoba hajtó előtt, majd a három gyermek plusz egy atya szintén bevált hajtóvadászata, lappangó ruhadarabjaik, nyomtalanul eltűnt könyveik, valamint még megszületendő reggelijük után míg a borzas és bandzsító anya, mindig bandzsít mielőtt megissza a reggeli feketéjét, rendezetlen ide-oda száguldást művelt, melyet a kutya utánzott, a macska pedig kiröhögött, egyszerre végezvén harminc dolgot, de egyet se tökéletesen, És egyszerre hadarván el harminc ezer szót, de egyet se értelmesen. Természetszerűleg rászóltam, hogy hagyja abba, hogyha mindenkit csak idegesíteni tud, akkor inkább maradjon az ágyában. Keserű a fakadt <gül> az ágyában. A hangsúly azt jelentette, hogy ha ő egyszer is ágyban találna maradni, hát a férje, a gyermekei, a cselédlány, a kutya, a macska és az egész emberiség legott végromlásba dőlnének. Mondtam, hogy ne játsza az áldozatot. Mondta, hogy az áldozatot én játszom, és ha olyan idegállapotban vagyok is, mint a reggeli kávé előtt mindig, ez még nem ok arra, hogy rajta töltsem ki az idegességemet. Ő rajta, aki napok óta hivatását elhanyagolva azon fáradozik, hogy eltüntesse az én átkozott piszkosomat, és rendet csináljon ebben az átkozott lakásban. Mondtam, hogy ezt én nem vettem észre, már mint a rendcsinálást. Mondta, hogy ezt meghiszi, hogyan is lehetne rendben tartani egy szóette heringes hordónál is pocsíkam lakást. De persze, ha az embernek ilyen tékozló és felelőtlen férje van, hogy is tudnánk valaha szert tenni egy tisztességes lakásra? Húhú! -hú. Mondtam, mert ő, akinek abból a lyukas kezéből egyszerűen kifolyik a pénz, ő még azt is képes elhinni saját magáról, hogy takarékos. <gül> és tovább ebben a hangnemben gúnyulódás, szemrehányás, morgások és megválaszolatlan kérdések, kérdezetlen válaszok közepette. – Tatti, megvan a tíz órait? – Hopp, ne ábrándolsz! – Borna, marsa tükör elől? – Vigyázz, te! Jaj, hol az a nyelvtankönyv? – Helyedre, te ostoba kutya! – – Mr. John, gyere ki a kalapomból! – Te meg fejezd már be az evést, most táfogat. Váltig ide-oda futkosva, fiókokban matatva, szekrényeket felforgatva, egymásnak ütközve és ajtókat csapkodva. Míg végül eljutottunk a nyolc óra tízre rendszeresített üvöltözéshez. – Ebben a lakásban már nem lehet létezni! Amely üvöltésben egyetértettem vele. Abban a lakásban nem lehetett már létezni. Ezért ki is mentem belőle s a lépcsőházban dobogva, dohogva vártam, hogy a gyerekek befejezzék hős anyjuk ölelgetését, és követni méltóztassák tékozló apjukat, aki az öreggel iskolába szállítja majd őket. Végre kivonultak, s mögöttük vonult ő. Egymásra néztünk, a gyerekek, iskolatáskák és állatok forgataga fölött, s roppant nevetségesnek éreztük magunkat, mi a két áldozat. De nevetni azért még nem bírtunk. – Elregyd meg azt a kávét! – dörmögtük egy emberkét. – Mi csodába landak? – jegyezte meg a kicsi. A nagyot és a középsőt elvittem a megállóig, ahonnét a paniről elnevezett tanintézetbe szállítja őket a villamos. Az a tény, hogy egy iskolába, jól lehet egyikük már a liceumi, másikuk a középiskolai részlegbe járnak, és ebből következőleg kénytelenek együtt jönni-menni, mélységes undorral tölti el mint kettőüket. Ha viszont olykor megesik, hogy bármiféle ok, hiányzás, gyengélkedés, órarendeltólódás miatt egyiknek a másik nélkül kell iskolába indulnia, oly elveszettek és boldogtalanok, mintha a tulajdon testük valamely kellemetlen, ám nélkülözhetetlen részétől fosztották volna meg őket. Most viszont együtt voltak, tehát utálkoztak. Letettem őket a megállóban, és a kicsi iskolája felé vettem utamat. A sarki lámpánál azért hátrafordultam még, hogy egy pillantást vessek a két nagyra. Íme egy sovány és kelletlen, tüskehajú srác, meg egy hosszú és lankatag, lófarok frizurás lány, akik megvetően hátat fordítanak egymásnak, mint két idegen. Messziről is úgy olvastam a gondolataikat, mint a képregények szóbuborékait. Micsoda vacakság, így szól a nagy szövege. Hogy egy lépésre tehessek enélkül a taknyos nélkül. – Grunt, és még egyszer grunt! – mondta Pop szövege. – Hogy folyton a nyakamon van ez az affektamajó! Aztán befutott a villamos. A mozdulattól, ahogy egyszerre fordultak meg és fogták kézen egymást, meleg lett a szívem tája. Elvitorláztak a villamos zsúfoltságában, egyre csak erősen összekapaszkodva a maguk munkanapja felé. – Az én két nagy csibém! – Elég nevet fékezek! – jegyezte meg a kis csibe elnéző modorban. Belőle nem vált ki semmiféle izgalmat a maga munkanapja. Iskola és otthon, család és kötelességek irányában egyaránt ugyanazt a gyengét és kisé fölényes engedékenységet tanúsítja, amit a pelusok iránt. – Kíváncsi vagyok még, Moftis olyan bolond, de a tanítonéni, mint tavály volt – mondta. – Egy tanítónénire nem szabad azt mondani, hogy bolond – intettem meg lehetősen erételenül. Rámosolygott, mint egy pelusra. – Én feletem a bolondokat! – világosított föl. – Akkor hát szívesen mész iskolába? – érdeklődtem. Vállat vont. – Pelfe, elég unalmaz, amikor elmagyarázza a dolgokat! – mondta. – De amikor már nagyon unom hallgatni, úgy if a jávtok a pad alatt. Most hat van itt velem. – És ha a néni meglátja? – Nem eftem a fejemre! – felelte ő. Puszira nyújtott a parányi órát és kiszállt. – Felfuf! – szólt vissza. – Aztán jól legyél! – patpatot adott az öregnek, majd billegő popsijával és illegális perusoktól dúzadó táskájával nekivágott az iskola előtt tömegnek. A szőke zsömleszerűség menten el is tűnt a fehér iskola köpenyek között. Ő egy arasszal kisebb valamennyi társnőjénél, és nekem igen nehéz lett a szívem. Arra gondoltam, vajon mennyi idő telik bele, míg ő is megtanulja, hogy a tanulás, a munka, a kötelesség, az élet más dolog, mint a pelusok. Reméltem, hogy minél több. A szívem megkönnyebbítése céljából elmentem kávézni. Miután pedig a kávét megittam, elöntött valami nagy lelköségű hullám, s alig, hogy a szokásos negyed óra késéssel megérkeztem a hivatalba, felhívtam a hibbantagyút, hogy békét kössünk. Róza jött a telefonhoz. – Halló, ki vagy ott? A nagyságos úr, – mondtam. – A nagyságos úr nincs itt hol. Halló, ki Itt a nagyságos úr, – ordítottam. – Küldje a nagyságos asszonyt. – Az én nagyságos asszonyom nincs itt hol? – szavalta elégedetten. – Elment le vásárolni. Halló, ki Napóleon, – mondtam. Letettem a kagylót. Hadd mondogassa nyugodtan, hogy Napóleon nincs itt hol. Halló, ki egészen az idők végezetéig. Magam pedig neki láttam, hogy rajzokkal ékesítsem az ügyiratok szélét, tudatalattimmal lépésről lépésre követve a feleségem délelőtti menetrendjét. Mintha csak ugyan láttam volna. Itt van mi, ahogy karján a bevásárló kosárral kilép a kapun, be a tejcsarnok kávézóba, ahol megissza a második feketét, és lejátszik néhány parti flippert, melyhez népes kamasz közösség drukkol, Ellátva őt szakszerű tanácsokkal és a játékasztal célszerű taszajtásokkal. Majd egy uramisten de késő lett felkiáltás szárnyán kiviharzik, és megkezdi a vásárlókörutat, köszöngetve mindenkinek, akivel összeakad, ami utcánk ugyanis olyan, mint valami falu, mindenkitől tudakozódva az egészsége, üzleti ügyei és gyermekei felől. Közben pedig elfelejti átvenni a visszajáró pénzt, ellenőrizni a mérleget, elhárítani az ütődött körtéket, hogy azután a boltosok áldásától kísérve száguldjon haza. Itt vanni, ahogy lógó nyelvel és vad szívdobogással másza meg az ötemeletet. A lift törvényszerűen rossz, és ő törvényszerűen csak rohanva közlekedhet fölfelé. Most lép be lihegve az ajtón, kosarát kiborítja az asztalra. Úristen, elfelejtettem a vajat! Ó, én hülye, nem hoztam sót. És ismét le, és ismét fel. Úristen, de késő van. Magyarázatok rózának, félreértések, ellenmagyarázatok, és ellen Háztartási gépek kavalkádja. Három négyzetméteres konyhánkban úgy hemzsegnek a gépek, hogy használatuk problematikus egy normális lény számára is. Képzelhetik, milyen akkor neki, meg rózának. Majd fejesugrás az írógépre. XXXXX hajcsavargatás, cigaretta, fejfájás elleni por, az csak úgy szedi, nehogy szükség is legyen rá. Újabb kávé, ki a papírt, be a papírt, xxxx, újabb cigaretta, újabb kávé. Jaj, neked te nyomorult volna csak a kezem ügyében. Nem lévén a kezem ügyében, telefonon hívtam fel. Haló, mondta szintelen hangon. Ó, te vagy, színesedett meg a hangja. Mit csinálsz? Mit csinálnék? Írok. Roppant ideges. Bevásároltam, kioktattam rózát, most már tizenegy is elmúlt, én meg itt ülök egy órája, de nem. Hány cigarettát szívtál? De nem tudok sehogy se belezökkenni, őrülten el vagyok maradva is. És... Hány kávét ittál? És mire belezökkennék, éppen mennem kell Tattiért. Fogalmam sincs, hogy leszek kész ezzel a dologgal, és hány port vettél be. A ha, szervusz, hagyja dolgozni, azzal lecsapta a kadjót. Tovább dolgozott ugyanilyen módon délután is. Csak hogy három gyereknyi többlettel. Én pedig az irodámból tovább követtem a tudatalattimmal, és tovább rajzolgattam az ügyiratokra. Egy szűk és nyűsgő lakás, három mozgalmas és zajos gyermek, egy kérdésekben, képregényújságokban és törött edényekben tobzódó háztartási alkalmazott, egy kerge kutya, egy sátáni macska, egy fergeteges televízió, Négerlemezek és pelusok özönne, és a tömeg kellős közepén ő, a pöttömnyi, vézna és szilaj nő borzas hajzattal és szélvészfürgeségű újjakkal, aki egyszerre kíván írni, telefonhoz menni, gyerekekre felügyelni, a róza konyhaügyi katasztrófáit elhárítani, cselekedni és gondolkodni, közben pedig porok, cigaretták, kávék. Úristen de késő van, Tatti ne zavarj meg percenként, pop, végeztél a latinnal? Bruna, elég ebből a macska zenéből. XXX, helyedre bú, Mr. John, gyerek ki a kalapomból, egy kis csöndet! Róza, a ház ég, vagy csak a hús? XXX, Úristen a fejem, ha kicsátok le azt a televíziót! Kik a pogoda lentről? Ó, ez az átkozott lakás. XXX, kávék, cigaretták, porok. Ó, te nyomorút, érjek csak haza, majd ellátom a bajodat. Az ügyiratra ezt is felírtam, öklömnyi betűkkel, de nem váltottam valóra. Amikor elébem jött azzal a nyúzott arcával és nevetésre kész szemével, elmúlt a harci kedvem. Majd holnap jól lehordom, határoztam el. Vacsora után meghallgattuk a gyerekek részletes beszámolóját az első iskolanapról. A kicsi tanító nője változatlanul bolond, pop tanárnője változatlanul vérszomjas, a nagy filozófia tanára pedig mennyei. Ez az isteni legfrissebb változata. Szemlélt tartottunk bú, Mr. John és Róza büntettei felett, a finansznak szóló lírai szárnyalás beleértve, és végül mindenkit a szobájába zavartunk. Kifelé, ágyba, takarodó, békeveletek. És velünk. Ott maradtunk kettesben, és békésen pihenni a virággal, fűrészporral, családi állatok hagyta lerágott csontokkal, és szalámi híjakkal díszített kicsiny balkonon. Alattunk lomhán és rezignáltan folydogált vén hígyai közt a fekete naviglió, hátunk mögött az átkozott lakás pihenő lélegzése hallatszott. – Gondolod, hogy egyszer mégiscsak sikerül elmennünk innét? – kérdezte ő. – A hangja szomorú volt, és én tudtam miért. Mert hát látják, mi mindennek ellenére szeretjük ezt az átkozott lakást. – Persze nem úgy, mint a valszoldai kikötőnket. Az megint más dolog. Ott poézis van. A gyerekkor, a hulló csillagok, mesék. Itt pedig a realitás, a munka, a sötét napok, a bátorság. Hát ezért. Nem válaszoltam, s ő sem ismételte a kérdést. Bizonyos, hogy előbb vagy utóbb elköltözünk majd, de most inkább nem gondolunk erre. Holnap megint átközni fogjuk a kevés helyet, a kevés pénzt, a szeszélyes liftet. Megint egymásba ütközünk folyton, és szidalmazzuk a lakást. Holnap. De most olyan jó volt hallgatni a lélegzését, és hinni, hogy nem csak a kötött lakbér, és nem csak a pénzhiány tart itt bennünket, hanem a szeretet is. Szeretetünk a piszkos, a máladozó kis balkonon, a rossz szagú és szomorú naviglió iránt. Szeretetünk és hálánk ez ódon, meggyötört és türelmes ház iránt, amely látta gyerekeink születését, amely befogadta legkeményebb éveinket, a szegénységet, a küszködést, a félelmet és a könnyeket, amely velünk együtt harcolta meg az életünk és az ő életük felépítéséért napról napra vívott harcunkat. Igen, lehet, hogy egyszer elmegyünk innét. De talán itt marad az, ami a legjobb volt bennünk.